і щось сплеснуло. «Риба», – сказав Вінсент, указуючи пальцем на ілюмінатор. З палуби донеслися якісь вигуки, гамір затупало над головами. «Ні, це не риба», – схопився Франсуа і вискочив з каюти. За ним повільніше пішов Вінсент. На палубі спускали шлюбку. Пароплав уповільнив ходу і годався на розлугуватих зелених хвилях. Коло головорізів кубкою стояли матроси й кілька пасажирів, і щось кричали. Швидким кроком Франсуа підійшов, підбіг до борту. Головорізи щойно виконали одного з проміж себе за борт. Їх заарештовано і одведено вниз. Шлюбка сіла на воду і розмашними ударами весел отходили від пароплаву. З шлюбки висунувся матрос, виглядаючи викинаного чоловіка. Рішучими рухами він скинув себе взуття і упірнув у воду. Голову Різи откачувано на палубі. Це був тридцятилітній чоловік, зарослий наголеною бородою, з квадратовим підборіттям і пощербленими зубами. Ритмічні рухи, що робили його руками, двоє матросів підіймали його волхаті груди. До Франсуа і Вінсенте підійшов капітан і, вказуючи на чоловіка, сказав, я висаджую вас у першому шпорті. Вінсент одвів його в бік і почав щось розважно та спокійно доводити. Капітан не слухав резонів і хитав головою з упертим нахабним виразом обличчя. Чоловік зітхнув і ожив. Його понесено вниз. З'явився урядовий агент і пішов за ним робити допит. Капітан різким рухом обірвав розмову з Вінсентом і одійшов. Той знизав плечима. «Він виграв у них всі гроші, що вони дістали авансом», сказав Вінсент до Франсуа. «Вони викинули його за борт. Вони всі накачалися рому». «Це коштуватиме нам половини нашого заробітку», сказав Франсуа прикро. Вінсент знизав плачима. «Там, на місці, я їх приберу до рук», отказав він трохи згодом. «Доведеться просити, щоби їм не видавали рому». «Гроші я одних них відберу», і переділю між усіма на рівно. Внизу агент робив допит Бородатому і писав протокол. Жестом він пропонував обом молодим чоловікам сісти. Закінчивши допит, він відіслав Бородатого, зачинив двері і почав допитувати Дені і Поля. Ваше ім'я? Франсуа Дені. Вінсент Поль. Професія? Франсуа Дені раніше цирковий артист, тепер на службі в Дювар'є, Париж кафе синьої мавпи. Вінсент Поль, офіцер резерву, їдо здоручення Дювар'є, Париж, кафе синьої мавпи, Лібервіль. Мета подорожі. Франсуа глянув на Вінсента. Вінсент підвівся і зашепотів щось на вухо агентові. Потім агент попрохав Франсуа вийти. Небовим вийшов і Вінсент. «Скільки?» – похмуро спитав Франсуа. «Тисяча франків», – відповів спокійно Вінсент. «Сакре?» – вигукнув той нестримано. «Цить! Цим діло не поправиш! Ти хотів би, щоб нас висаджено в Сен-Луї зі скринями? Ти забув, які папери в руках у Дівар'є? Ти хочеш повернутися в Париж, чи ти не хочеш цього?» Франсуа мовчав. Повз них, насвистуючи, пройшов білявий матрос. Брюнет простежив Маклейстона до вілли, що мільярдер найняв за містом. Не спиняючи таксомотора, він проскочив повз віллу і, зробивши коло в десято коліє, повернувся манівцями до Парижу. Мільярдер пройшов естебюль, підійшов до телефону і викликав розшукове бюро. Ніяких наслідків не було. Едіт не могли знайти досі. Потім він подзвонив у кафе синюю мавпи. Адреса міскамілли. Добре, більш нічого? Міскамілла, говорить Лейстон. Завтра я буду в кафе о 9 годині вечора. Сподіваюсь знайти вас там. До побачення. Лейстон повісив рурку. Екстрений додаток до матін. Екстрений додаток до Петіт Парісін. Замах на мільярдера Маклейстона, убивцю спіймано, портрет убивці, портрет Маклейстона. 15 травня на мільярдера Маклейстона зроблено замах, коли король хімічної фабрик Америки виходив з авто.